פרק כ"ד ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שחמא ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו ויתייצבו לפני האלוהים ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם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 וייבא עליו את הים ויכסהו, ותראה נא עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, ויילחמו אתכם, ואתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, ויילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם. ולא אביתי ישמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, ויילחמו בכם בעלי יריחו.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 את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מן מצרים, קברו בשכם בחלקת השדה, אשר קנה יעקב מאת בני חמור, אביא שכם במאה כסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו. בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים.